Kefalín si opravdu nemohl stěžovat. Být vězněm u první roty v srni bylo spíše privilegiem. Zatím. Co ostatní v hlubokých lesích rubali dřevo, procházel se delikvent bez tkaniček, kravaty i opasku mezi baráčky. Tu zametl podlahu, tam utřel prach, ale nejčastěji vyhledával teplé a závětrné koutky, v nichž by se mohl oddávat snění. Pohyboval se volně, neboť důstojníci se usnesli, že kvůli vězní, který je v podstatě důvěryhodný, nebudou z práce uvolňovat strážného. Pouze dozorčí roty předával ke tu a tam pokyny a požadavky nadřízených ale krátce popolední zastavil vězně poručík Hamáček. Člověček je falín, mě vám jde šejdrem. Já bych si na něco sladkého. Tady máte pětku a skočte mi do hospody pro nějaký pišinky nebo sušenky. Provedu, zahlaholil vězeň a odebral se splnit rozkaz. Nebylo to nic obtížného, neboť do hospody byla slabá čtvrt hodinka chůze. Potíž nastala až u samého cíle. V okamžiku, kdy Kefalín vstoupil do hostinské místnosti, se od stolku s pivem vymrštil prošedivělý muž, kterým nebyl nikdo jiný než plukovník pohraniční stráže. Sadruhoj, ne! Jak se to oblečen, vines nezodpovědný lajdáku! Okamžitě mu kažte propustku! Propustku nemám, sudru, plukovníku. neboť jsem vězeň. Z tohož důvodu mi byly odňaty opasek kravata tchaničky od bod. Plukovník vytřeštil oči a zašermoval rukama ve vzduchu. Teprve pochychtávání u upíva ho přivedlo zpátky na tuto planetu. slíchané. Už jsem na vojně viděl co? ale tohle jsou tabáky pro mne. Kefalin se vrátil ke svému útvaru bez sušenek, leč v doprovodu desátníka pohraniční stráže. To je Čeče, vzdychal Hamáček. To vás kefalí nenapadlo vzít si kravatu a opasek? Teď máte klape školy. Dali jsme vám vzdělání, vydržovali jsme vás na školách a vy uděláte tohle. Já jsem si zrovna podal žádost o propuštění do civilu, aby mě konečně povýšili na nadporučíka a vy mi takhle zasolíte. Jestli půjdu do civilu, máte mě na svědomí, no ale kefalín tohle vám nedaruju, tohle ne. Po večeři, kdy se měl kefalín opět odebrat do sklepa, si ho poručík Hamáček dal předvést do své kanceláře. Oči mu potměšile svítily a ústa se široce usmívala. Tak se podívejte, kefalín. Já jsem přišel na to, že vás basou. Třeba, že vás basou rozmazluju. Vy se máte jako prase v žitě a následkem toho děláte samý vylomeniny. Proto jsem se rozhodl takto. Promím vám zbytek trestu a naopak vám udílím dva dny dovolené. Můžete si zbalit své věci a odjet. Kefalín překvapeně otevřel ústa. Nic z toho nechápal. Rozuměl jste mi dobře, Kefalín. Promíjím vám trest a posílám vás na dovolenku. A teď dávejte pozor. Jediný autobus do Prahy vám jede ve 3 čtvrtě na 4 ráno z Kašpírských hor. To se jde ke Falin pořád dolů po téhle silnici. Asi za hodinu dojdete k Pile a to budete tak ve čtvrtině cesty. Zkrátka dobře kefalin půjdete až do Rejštejna, kde odbočíte vpravo a vydáte se pro změnu směrem nahoru. To už budete mít do Kašperských hor slabý 4 kilometry. Co je to na vás? Kefalin, jestli chcete ten autobus stihnout, tak abyste pomalu vyrazil. A ještě něco, Kefalin, Návrat pozítří ve 24.00. Jak se sem dostanete, to je vaše věc. Žádné omluvy nepřijímám. Přistrčil před Kefalína vyplněnou dovolenku a spokojeně si zamnul ruce. Můžete odejít co druhé. ne? Přeji vám příjemné cestování. Dvě hodiny na to byl kefalín na cestě. V husté chumelenici za krajně nepříjemného větru si to šněroval po silnici směrem k Sušici. Ve chvíli, kdy se dostavila první slabost a s ní touhal lehnout si do závěje, vzpomněl si na závěr Jasánkovi básně. Pohleďte vrazi z Wall Streetu na naše zanícení. My vojáci jsme, stalinci a větší síly není. S novými silami vyrazil vpřed a na náměstí v Kašperských horách dospěl v okamžiku, kdy věžní hodiny odbíjeli druhou. Přišel už ke Falín. Zeptal se o 48 hodin později poručík Hamáček do zhorčí horoty. Přišel, ale odebral se hned na ušetřovnu. Kašle a má horečku. Je tu s ním nějaký bledý? Poručík se spokojně rozesmal. <laughs> Já ho naučím chodit na veřejnost bez kaníček. Takových chlapců, kteří si mysleli, že mě převezou, bylo víc. A jaký byli? Dobrá, u nás zorčí a ne, abyste ve službě chrápal. Jinak taky pojedete na dovolenku. Kefalín se mezitím uložil ke spánku na ošetřovně a osnoval další plány. S jeho chorobou to nebylo nějak vážné, ale vzhledem k napjaté situaci mezi ním a poručíkem Hamáčkem bylo nutno něco podniknout. Ta dovolenka byla jistě jen úvodem k dalšímu střetnutí, jehož je třeba se vyvarovat. Kefalín se zasmušil. Vzpomněl si na okamžiky strávené v Praze, které ho nijak neuspokojili. Studující baletu Dáša, za níž zašel do koleje v hradební ulici, ležela v posteli s budoucím filmovým režisérem a na milostné pletky s ní nebylo ani pomyšlení. Nezbývalo nic jiného, než obcházet známé. Zjistil, že Jiří sehnal, namaloval pozoruhodný obraz podélně přijetý svatý Mikuláš, zatímco o takarže brák pracoval na díle Semita odnášející paňácu. Další slibovaná díla, byla řezpivem, jazyk 15 letého Belgičana a vytrhávání metného bubnu jím samým. Když se Kefalín letmo seznámil se všemi kulturními výboji, potěšil se s rodinou a zatančil si na čajích v chodově u Prahy, byl čas vracet se zpátky do Srní. A právě na zpáteční cestě dostal ten nápad, který pečlivě promýšlel. Uvědomil si, že v Srní ho nic dobrého nečeká. I kdyby Hamáček nepopustil úzdu své pomsty chtivosti, znamenalo by to řadu dní strávených v závějích uprostřed lesa, odkud byl únik toliko přes ošetřovnu. Nejhloupěji to provedl vojín Okáč, na kterého padla staletá sosna a pošramotila ho natolik, že musel být dopraven do nemocnice. Daleko lépe si vedl Černík se svou poraněnou páteří a vykoledoval si alespoň převelení do nepomuku. Něco takového hodlal provést i Kefalín. Proto celkem přivítal záchvaty Kašle, kterého přepadal a přišli mu neuvěřitelně vhod. Hned po návratu do srdní zamířil na ošetřovnu, kde našel u svobodníka Myšáka plné pochopení. Jenže já tě tu můžu nechat jen 8 až 40 hodin, upozornil ho Mišák. Kdyby se chtěl z téhle aliašky dostat, definitivně musel by se o to pokusit v Plzni, ale jestli ti to vyjde, to na mou duši nevím. Hned po snídani zavítal na ošetřovnu poručík Hamáček a zajímal se o kefalínovo zdraví. Nevím si rady. Tvrdil mišák a tvářil se velice polekaně. Je to tak silný zánět Hrtanu, se kterým jsem se ještě nesetkal. Skoro se bojím ho tu nechat. A Máček se zamračil a přistoupil k pacientově posteli. Čoček, Kefalín, vás ty slyší v Praze nějak musu Vy Jste u mne cal? Vy Jste u mne padavka? jak má být odolný, aby se na něho vlast mohla spolehnout, jasný? Kefalín upřel oči do stropu a křečovitě se rozkašlal. <coughs> Vidíte, co druhou poručíku? Pravil Mišák. Tak lékař pořád. Měli bychom mě ho poslat do plzně. Do plzně s kašlem? Mišák, nepřeháníte to trochu. Když na chlapa padne strom, prosím. Proti ošetření takového soudru a ve špitále nic nenamítám. Tady nejde o kašel běžného typu, ale o zachvácení celé oblasti Hrtanu. Jestli se mu nedostane odborné lékařské péče, může docela klidně přijít do hlasu. A jete, Mišák. Tohle mi prosím vás, neříkejte, já jsem už viděl na sídlech vojáků a žádný z nich hlas vlastně nestratil. Svobodník Myšák však trval na svém. Kefalín kašlal, až nadskakoval na posteli a tak poručík začal ustupovat. No dobrá, já tedy napíšu cestovní příkaz, ať do té Plzně jede. Ale upozorňu vás, Myšák, že mi v terénu kašle celá rota. A jestli všichni budou chtít do špitálu, tak je to vaše vina. Po odchodu záchvaty kašle přece jen pominuli. Teď záleží všechno na tobě, tvrdil Mišák. Já ti ještě dám potvrzení, že tady nemůžeš mít potřebnou odbornou péči a že doporučuju tvé převelení. Víc udělat nemůžu.